Non dago antiio Kaixo eu eh, eh, non Eizu hau sumarraga da, ez Bai, bai, zuarraga? Bueno, eta antio, e, antiguo edo horrelako lekuren bat bada hemen inguruan, ez? Bai, bai, antio da, esango izu, mira, aldapau jetxi behar duzu eta konbentua ikusiko duzu Konbentu bat? Bai, eskubitara hartu eta hortik gora ba, segituan aile, ailegatuko zara Baina ez dago so urruti orduan? Ez, kilometro bat edo izango da Orduan kotxe joan behar da, ez? Bueno Naitan eus gero, kotxes edo oinez, oinez ere ez dizu kalterik egingo. Ja, eta bidea zer, hona da kotxe juteko, ondua? Bai, bai, bai, bai, bai. Bidea berritu egin dute, eta lasai joan zaitezke. Bueno, bueno, ba, ondua ba, eskarik asko. Eta eh? zerreatik, ondibili! goro <gülsusur> tu tu